Standardu. Assalamu alaikum. Këtu është takimi ynë radhës në emisionin Duke kërkuar përgjigjen. Do të flasim sot me Hoxhin Alaudin Abazi lidhur me pyetjet tuaja që na keni shkruar me mesazh. Hoxhë, assalamu alaikum. Mirsaje. Aleikum salam, Mirsejë. Po fillojmë me pyetjen e parë që na ka shkruar një print, thotë: "Assalamu alaikum. Kam një vajzë 15 vjeçare ka disa dridhje të trupit që një vit. Katër herë e kemi pas e ka pasur shtrëngim dhe deformimin e trupit." E kemi pasur edhe të hoqët, tani ka frikë të shkoj përsërit të njëti hoqë. Ka nervoz të madhe, ankojtë shumë prej lukëtit. Analizat janë të gjitha mirë, por ne duham njësë sharim prej të e. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wal aqibatul il muttëqin, wal a uduana illa ala të zalimin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi, wa sahmi e gjmajin. Allahu na larsuar, l'adrojm, i dërgojm selavatë selam pe pyqëmerin të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë fillimisht lus Allahun e madhërim shumë që kët vajzë t'ja lehtësej dhe ta shëroj sa më shpejt, kurse ajo çfarë mund të themi ne në lidhje me kët problematik në bazë asaj që lexuat në kët pyetje, themi se ë Shihet qartë se kjo vajz dhe ban ka ndo një problem që ka të bëj me sihrin apo me mësyshin, kështu që e, ju gjësesi edhe nëse ajo kundrështën, do thot, në viziten e ndo një hoqe, pavarësisht kjo të ki cili e keni pas apo të dikush tjetër, vazhden, do thot, ta dërgoni, por gjësesim duhet ta, ta potencoj se e, personat apo hëgjallartë të cilët i dërgoni, duhet të jenë hëgjallartë të cilët të bëjnë, do thot, të dërgoni, do thot Shërim apo jufry njerëzve me rukje dhe thot me, me dua, me lutje qoft nga Korani famlart apo nga hadithet e pigameri sallallahu aleyhi ve sellem e asesit të këta të vequaj të urho gjallartë të cilët me disa truqe apo me disa veprime e, pretendojnë se bëjnë shërimin e njerëzve, anë fakt ata vetëm se i mashtrojnë ata që të përfitojnë dhe thot materialisht prej tyre pra dërgoni tek ata xollar të cilët ju fryn të smurven nga Kurani famlar dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pavarësisht as kë do thotë tek tek i cili ju e keni dërguar apo dikush tjetër. Po gjithsesi kësaj dua të jashtoj edhe atë se ajo fillimisht do thotë është në këtë moshë pak më komplekse do thotë mosha adoleshencës, prandaj edhe çytjet dhe problemet e kësaj natyre mund të jenë më evidente, se sa do thot kur një riu ka një mosh pak më ma, mat madhe apo më ma, më të pjekur. Prandaj mundoni që të jeni të uh, sillën me të më drejt dhe të mundohni të thot që uh, atov vështërsimi me cilat ballavaqohet ja lehsoni qoftë me këshillime të ndërshme e, e kështu me radhë. Prandaj gjithsesi uh, urdhrojeni edhe dhe të thot uh, drejton drejtojeni që vazhdimisht uh, të qëndroj me abdes, të thot këtë abdes me regull, pastaj edhe në falje namazëve në formë të regull të prej sabajet, drejkës i këndis, akshamit edhe jacis, pastaj gjithashtu edhe lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes të i ledzojnë, do thot vazhdimisht, nëse ajo nuk donë ose i prëtën kësaj, atëre ndonjërivi nga prindrët së bashku të i ledzojni me të, dhe të mundoni që vazhdimisht, diet në kujtimin e Allahut të Madhërisht për arsyesë se vërtet ai njeriu i cili vazhdimisht është do të thot duke përkujton Allahun e Madhërisht gjatë ditës apo gjatë natës, ai person do të thot shumë vështir mund mundet do të thot të, të ketë çytje të kësaj natyre për arsyesë se ai mbrojtja më ma e madhe, më ma e mirë do thot për njeriu është do të thot lutja e ndrëshmë të cilat i ka bërë pejgamberi sahasun brenda ditës. Prandaj ju këshilloj gjithashtu që ti lexoj gjithashtu edhe lutjet para gjumit që ndoshta të gjitha këto në librin e buroja muslimanit është një libër që është ekziston tash pothuajse në çdo shtëpi apo edhe nëse nëse nuk e keni mund nuk e keni mund ta gjeni do thot në për libraritë islame dhe ngajë ka lutje të ndryshme në momente dhe situata të, të të ndryshme të mundoni vazhdimisht të ti sugjerojni asaj të vazhdimisht se ajo ti ti praktikoj ato lutje dhe me len Allahu të mund ta tejkaloni kët problem. E, gjithashtu edhe një herë them mos mos ndërprëni do thotë vizitat tek ata hoxhallar të cilët bëjnë do thotë rukje apo bëjnë do thotë fryrje me Kur'an dhe me hadithët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo çfarë mund të them bazat asaj që përmendet në kët pyetje, Zoti e di më së miri. Ne të kalojmë tani tek pyetja e dytë për sonte, desha një pyetje rreth dhikrit pas namazit që dëgjova se pas sabaut dhe jacis nga tri herë për surën e hlas dhe dy surët e fundit nuk e di sepse unë kam dëgjuar nga një herë, cila është ma e sa po është prej sunetit praktikës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që pasi të falet namazi është fjala namazet e ditës do thot farzet në përgjithësi sabah dreka sikin dis akşamët dhe yatsis është prej sunetit që pasi që të përfundohen me te spi me te spidovën pastaj Lutje, disa lutje që jenë para pa me, është prej sënete që të lezohën nga njëherë surja al-Ikhlas, dhe sa të kulhuallahu ahad, pas taj surja e, kulaudhu bërabil felak dhe kulaudhu bërabinat. Këto tri surët lezohën nga njëherë, mas këtyne e, lutjeve të, të sëla bëhen pas namazëi. Mirë po në namazën e akshamit edhe në namazën e sabahut për jotja cistë, dhe të akshamit edhe të sabahit preferohet që këto të këndonë nga 3 herë, jo nga nga 1 herë, kurse në vakte tjera, në direkt, një dhe njësi, të tjera drejt nikindit dhe njat si të lexohen nga 1 herë, kurse kohë të tjera të thotë lexohen nga 3 herë, domethënë natën edhe në sabah. Dhe kjo vërtetohet në hadithe të qarta dhe të sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për më konkretisht mund të ktheheni libri në librin që përmendën pak më herët mburoja muslimanit, aty është e detajzuar pak më qartë zoti e të muslimanit. Kem një pyetje tjetër thotë selam aleikum desha e ditë se cilat janë llojet e shirkut dhe kur bëhet shirf. Ë <coughs> uh, fillimisht ndoshta për shikuesit është mirë të sqaroj të sqarojmë fjalën shirq se çfarë është për qëllim. Ë uh, fjala shirq ë uh, rrjedh prej një fole në gjuhën arabe që do thotë shareke që është me shoqëru dikë me do thotë me barazuar dy gjëra. Kurse kuptimi nga aspekti islam me, me fjallën shirkë kemi në nku, nënkuptojmë dhe thotë që njëri ju dhe thotë në adhurimin e ti të barazoj me Allahun dikë tjetër, pa varësish farështaj, a është gurë, a është varë, a është evllia, si themi ne, a po është angjul, a po pejgamber, e kështu më radhë, të i barazoj me një fjallë të i bëjtë dhe thotë të njejtë në adhurim dhe në madhërim apo në shenjtërim të tyre. Pra arsyeja se vetëm Allahy i Madhrishtmuar është i deni që ti për ulamit e ti nënshtrohemi dhe atij ti bëjmë adhurim e asesi do thot krijesave të tjera, pavarësisht kush mund të jetë ai, mund të jetë edhe melaqe, mund të jetë edhe pejgamber, do thot pejgambervet zoti shumë njerëz të të arrijë mbrrim dhe njerëz do thot shumë me me merita dhe me të kanë me te, të ndan, të edhe me adhurimën te cila kan bër. Megjithatë, neve kemi tendaluar se atyre ti për ulëmi dhe për tyre të kërkojmë ndihmë apo t'ju dhurojmë diçka nga adhurimet, sikurse që është namazi, xherimi, sadakaja, kështu më thon, po e bëj do thot për hir apo kët punë do thot po e bëj do thot për filan njeriu apo filan pejgamberin apo filan melacin, apo qoftë edhe skulptur apo piktur e kështu me radh. Kjo është do thot shirq. Edhe kjo është e, ndalesa e parë me cilin të cilën kanë ardhur të gjithë pejgamberët, prej Ademit Alayhisatosan deri te Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Të gjithë kanë thirrë që njeriu në veprimet e tij të cilat i bën si adhurime, në nuk kuzon do të thotë që ato veprime ja kushtoi dikujt tjetër përveç Allahut të Madhërisht. Ë dhe kjo është edhe kuptimi i fjalës La ilaha illallah që nëse faktikisht shumë njerëze përkëthejnë në kuptimi nuk ka zatë tjetër përveç Allahut, mirë po kjo përkëthejnë është një mangët për arsuje se kuptimi i saj më gjithë përfshirë është që njeri u më hënë, do të thënja la ilaha illallah është që ti po dëshmonë se nuk ka asë një gjë që meritën mi kushtu adhurim dhe ma madhru dhe me trajtu si zatë përveç Allahut të madhre shumë. Kjo ç'do thot domethënia e fjalës la ilaha illa allah. Dhe ai njeriu i cili e bën kët, të thot, faktikisht e barazon dikon me Allahun në adhurin e tij, ai vese ka bërë shirq, të thot, edhe vepra e tij apo a, atë që e ka bër, ajo vepër me cilën ai ja ka dedikuar dikujt tjetër përveç Allahut të Madhërisht, ai mundet edhe del, të thot, nga feja, të thot, nuk konsiderohet më musliman. Sikurse njeriu do të thot ti lutet ndo një skulptura, apo ndo një varri, apo ndo një pejgamberi, apo qoftë edhe dhëtë ndo një gjëjë të ngurtë, qoftë a i kryqë, apo kështu më rallë, të gjitha këto veprime jenë të ndaluara edhe duhet besimtari të largot atyre. Allahu Gjallala në Koranin familarë thëtë wa annel mesajgjida lilla fa la të dhumë allahi ahada, se vërtet xhamit, do thot faltorët ku falen njerëzit janë vetëm për Allahun. Prandaj e, i drejtohet Allahu xhela uala njerëzve në përgjithësi, mos i bëni ibadet së bashku me Allahun dikën tjetër, do thot mos e barazoni do thot në adhurimin tuaj dikën me Allahun e Madhreshëm. Kurse në lidhje me ndarjen dhe klasifikimin e shirkut ka shumë çfar të thuhet, por e sakt do thot ajo çka mund të flasim do thot në këtë në këtë emision është se shirku me kuptimin që e sqarova më pak më herët është dy lloje. Lloji i parë është shirku, shirku i madh. Ë shirku me të cilën njeriu largohet nga feja, del do thot prej fes, sikurse <coughs> nëse i dedikon diçka nga adhurimet të sla të bëhen vetëm për Allahu dikujt tjetër. Për shembull, nëse njeriu i falet, do thot e fal namazin ndonjë varri. Apo kur të lutet, do thot në vend që thot o Allah më ndihmo, ti thuhet do thot o filan Njeriu do thotë që ka vdek, më ndihmo, do thotë të shërohem e kështu me radh, ë ë dhe kjo ky veprim do thotë në vetvete konsiderohet do thotë shirq dhe njeriu largohet nga nga feja. Dhe lloji i dytë i shirkut është shirku i vogël, ashtu e merritohet në terminologji dhe është për qëllim ato veprime të cilat ë nuk janë në vetvete gjëra që nxjerrin njeriu nga feja. Mir po mund të thotë një një formë do thotë e cila mund në në një në një të ardhmën nga praktikimi i saj të tepruar që ta shpië njeriu do thotë në në në këtë cirkun e madh. Sikurse njeriu do thotë betohet në dikë tjetër përveç Allahut të Madhërisëm, ë sikurse të thotë pasha babën apo pasha nonën, këto veprime janë ndalue do thot për arsyse pejgamberi sa selam thot se kush betohet në dikë tjetër përveç Allahut ai ka bërë shirq dhe është përsellim do thot e ka bërë këtë mëkatin e vogël që do thot kët shirkun e vogël e mëkat i cili nuk e nuk e klasifikon njeriu se ka dal prej fes mir po e, ka bërë një mëkat prej mëkateve në fe dhe kjo kët nuk duhet ta aplikoj besimtarit ose format e sufisist mund ta marr një shembull shumë të thjeshtë nëse besimtari është duke fal namaz për Allahun kuptohet në një xhami apo në shtëpinë në shtëpinë e vet dhe hyn një njerëz. Dhe ai para se hyn të hynte ai njerëz ka fal namazin po ndoshta pak më shpejt ose ka fal në formë të rregull dhe kur hyn ai njerëzi, do thotë dhe kupton se ka ardhur një një person, ky të fillojë do thotë ta ngadalsoj namazin apo të të atregoj vetën se është ma i përkushtum e kështu me radhë. Kjo vepër në vetë vetë e është do thot formë e sëj fasësis me cilë një riu në një formë jo në formë të tërsishme ka barazu atë njeri dhe thot me Allahun pra arsujë se a i nuk po e fal namazin për atë person mirë po a i ka hjeshu namazin e ti për hirë dhe thot ati personi që ka ka prezentu në ato me, momente që a i ka qenë duke fal namazin pra ndaj kjo shirku i vogël dhe thot më katë të cilën pegamerës sallam e ka ndalu dhe thot në shumë e, citate si kurse e përmena pak me heret dhe thot betimin në diqka tjetër përveç Allahot pas taj e t'jeni i ruta krye një adhurim e, jo për hir të ati mirë po ta hyesh apo ta zbukuroj apo ta fal ta ta bëj më mirë për hir se ka prezantuar dikush e kështu me radhë kjo mund të jetë jo vetëm namaz mund të jetë në shumë gjëra mund të jetë edhe në xherime në sadaka e kështu me radhë dhe ky është lloji i dyt i shirkut pra këto dy lloji janë më të njohura në islam tash secila ka disa klasifikime më mirë por për shkak të natyrës e misionit un nuk do të zgjerohem më shumë zoti i mëshmirë Kalim të këpyjë tjera dhe selam aleikum të gjithët pyjës për veshën e muslimanes, për shamin, a ka regula? Thërën më qartë, sa duhet një të gjatë, a jo pasin kanë thënë se duhet të ambulloj tërë shpinde? Po, gjithës e si ka regula, e, regulat jenë të njohra dhe këto përmenën dhe thëtë në, në librat e jurispozinsë e islame, kur aty ku sëqarohet në form të detajzuar e regulat e veshjes qoftë për meshkujt apo për femrat dhe rregull për për femrat është që në veshjen e tyre që atë mbulesa apo atë rrobe të cilën e veshin të plotëson disa kushte. Kushti i parë që është që ajo veshje mos jetë të thotë veshje që zbulon pjesë të trupit si kur tjetë do thotë një veshja e cila njëra nëmonë një pjesë të trupit e mbulan dhe një pjesë e zbulan. Dhe kjo është kushti i parë. Kushti i dytë është që veshja e femrës mos tjetë e te i dukshme. Pra mund tjetë robë, Po vrehe dhe thotë në gjyra elkurës apo pjesët e trupit e femërës, pavarësisht nëse është e gjërë e kështu më radhë, pra kushti i dytë është që mos tjetë e te i dukshme, dhe kushti i tretë është mos tjetë e ngushtë në atë formë që të formësoj pjesët e trupit e femërës që ofë të këmbët, apo pjesë do thotë gjoksit e kështu me radh në përgjithësi dhe këto do thotë ato tri kushtet që duhet plotësuar në çdo rrobë të femrës. Pra mos jetë e shkurt në kuptimin do thotë të, të zbulojë ndonjë pjesë trupit, të mos jetë e tejdukshme dhe të mos jetë e ngushtë që të formsojë do thotë pjesën e trupit. Kurse në lidhje me shamin e cila do duhet ta mbajë femra prej momenteve që hyn moshën e pjekurisë, është kusht që ajo të jetë të thotë sipas citateve të drejta drejta nga Kurani i famullart, është që ajo pjesë do thotë ajo shamit ta mbuloj krahët e e femrës me një fjalë të mos dallot koka prej krahëve, do të thonë ta mbuloj do thotë në atë formë që shamia e cila vendosen mbi kokë të bie edhe mbi mbi supet dhe kjo është ajo çfarë do duhet do thotë në formë decisive ta aplikojnë besimtarët të cilat dëshirojnë do thotë ta tam tam bajn veshje në mënyrë do thot të, të ashtu siç është para pa po në Kur'anin famlart e as se si të jetë veshja do thot apo shamia të jetë do thot e shkurt apo e lidhur në atë formë që të që të dalloj qafën prej supev apo kokën prej prej supev lakë form që fatkesish është e përhapur tek shumë vajza që ndoshta pa Kanë, kanë përsynim të njekun edhe, edhe, edhe dukjen e, më mirë e kështu më radhë, me gjitha të e shohim shumë qarë në formë decidive dhe në koranin familarët, pa dhe në praktiken se si të regohet në hadithet e përgamberis edhe sëllëm, që koka dhe edhe pjest e dhe thotë supët duhet të jenë dhe thotë të barazit, dhe thotë të mbuluar anët njëtin kohë me të njëtin veshje, e tashë sa duhet të jetë e gjatë, E, e duhet të jetë e gjatë aq sa mos do më ajo pjesa tjetër që i vjen nën do të thotë që është e veshje do të thotë që fillon nga nga supet ti të thotë në atë formë që mos mos bëhet ndonjë dallim do të thotë shumë e, e i detajzushëm që përshkruan do të thotë formën e trupit nëse nëse kjo nuk arrihet atëherë ajo veshje veshja është konform do të thotë mësimeve islame Zoti i di më së miri pyet i radhas jam një nën e tre fëmijëve burri im lexon Kur'anin mirë e kaloj mirë me të nuk po na bën ndonjë zullum, por problemi që ndron se i shikon femrat e tjera dhe në internet shikon gjëra që nuk janë pra që janë të ndaluara. E e tërë familja jemi thot të brengosur për këtë, gjithashtu është shumë nervoze, thot se i kanë 100 probleme, një këshilljë ju lutem. Ë, ç' problem do thot e, është do thot një një rathshan që ndoshta shumë familje balloqon me të si rezultat i përhapjes të tepruar do thotë të internetit dhe legalizimit apo njerëzit do thotë ndoshta në formë në fillim lëshohen të duke e tepruar në fillim ndoshta duke përcjellë ndonjë lajm, pastaj duke ushjeru do thotë në format të lajmit, duke kalu në disa lajme që ai për veten e tij mund t'i lejojë si kuriozitete e kështu me radh, pastaj lëshohet do thotë në ato e, po e them do thot lakurisira dhe dhe dhe gjërat të cilat janë të ekspozuara në façetë ndryshme do thot të internetit dhe pre e kësaj mund të jenë do thot edhe edhe burrat do thot edhe ata njerëz po them kushtimisht që namazin edhe i lexojnë Kur'anin apo falin namazin e kështu me radh qi në fakt do thot në disa momente lshohen tepër do thot në në shikimin apo përcjelljen apo ëë kyçën internet dhe në disa momente do thot ndoshta tej kalojn kufit të cilat e, i ka paraqoj po, Allahu xhelal uala çe besimtari kur të sheh do thot e, femra të huaja apo apo një do thot gra e, të zhveshura e kështu me radh duhet ta ul shikimin dhe mos ta vazdoi do thot shikimin në ato në ato gjëra të të ndaluara në rasin konkret un tham se ky është një problem e, e, apo një rrethan në të cilën po valla vahohet ky burr, prandaj çasja ndaj tij nuk duhet të jetë në formë të arrogancës, qoft nga e, gruaja, qoft edhe nga antarë tjerë të familjes, për arsye se ai është një një person i pjekur që ka kalu do të thotë 30-tat, apo ashtu thotë në moshën për mi 30-ta, prandaj duhet të jetë kyçja apo çasja ndaj tij pak më më jo në formë të drejt pëdrejt të akuzot, apo t'i t'i tërhiqet vrejtja, apo dhe edhe të qortohet, pra arsuje se kjo mund t'i shkaktoj ati një kunderefekt që ajtë të vendosë, do të thot, në veprimet e tia, edhe të regojt, do të thot, kryonjesi, edhe të mos e pranoj këshilimin. Pra ndaj, unë i them kësaj gruaje që fillimisht ju të mundoni që tjeni, thot, të jeni do thotë të butë me me me burrin tuaj dhe të tregoni do thotë një uh, respekt e kështu me radhë dhe me kalimin e kohës nëse dëshironi ti këshilloni ta këshillon do thotë për këto veprime atërat të gjeni do thotë situata të cilat në të cilat ai është pak më më i afërt me ju dhe është në gjendje të pranojë këshillën Ose në momente kur jeni, do thot, në, në rëthanat e transparentës e në dërsjel, kur i, i hapni, do thot, se cilit ato vrejtjet apo gjera që do duhe i se cilin nga partneret të i përmirsoj, atër në këto rëthanat ta, ta tregoni këtë shqetsim dhe të mundoni në formë të butë dhe ta ta çortoni apo ta kshilloni dhe mendoj që pas një qasje të k till unë mendoj që çdo njeri i mençur i cili logjikon pak për veten, për familjen, për fëmijët ashtu si thuat në këtë pyetje ka tre fëmijë e kështu me radh mendoj që kthjellët edhe i kthehet do thotë realitetit edhe seriozitetit në në çasje ndaj edhe ndaj internetit edhe ndaj këtyre gjërave në përgjithësi dhe shpresoj që do të largohohet nga nga këto vese tekstia cilat do thotë i praktikon ky burr zoti dhe mësmirin vazhdimë me pyjen e radhës selam aleikum zoti u shpoble desha, desha të pyes hoxhën si qëndron puna e sehirit me çka më mbrojt se shumë mendime tek siya po kam si të mbrohemi që të mos i bëjë diçka të keqe vetes. Ë vërtet do thot magjia apo sihri ashtu siç është e njohur do thot tek popullata në përgjithësi është një një realitet i cili do thot përmendet edhe në Kur'anin famullart edhe është një një gjë që është aktual dhe mund do thot të ndodh por e, në lidhje me veprimet dhe edhe, edhe mënyrën se si do si ka mundësi njeriu të mbrohet do thot nga nga këto gjëra themi se ë forma më e mirë dhe forma më Ma e suksesshme për një person është që ai të jetë i përkushtuar në rrugën e Allahut të Madhërisëm. Me një fjalë tjetër nga ata njerëz të cilët në përpikmëri e e i krynë do thot, e të thotë orodalla te Allahut të Madhërisëm dhe largohet nga haramat, gjinohat, cilat Allahu xhalla wala i ka ururu besimtarët të largohen. Prandaj gjëja më e parë me cilën do të do ta ksh, ksha këshillun një person i cili dëshiron të ruhet, do thotë nga magjia është që tjet vazhdimisht me abdes, tjet i kujdesshëm do thot në faljen e namazeve në kohët e caktuar, do thot ashtu siç janë të parapara para ato, pastaj të shpeshtoj në faljen e nafileve sa më shumë, vazhdimisht të lexoj lutjet e mëngjesit të mbrëmjes, taket në përkujtim vazhdimisht Allahun e Madhërisëm, ta largoj do thot veten e tij nga haramat e përditshmërisë, sikurse që është shiqimi i i xhërave të, të të ndaluara apo ngrënia e e e ushqimeve të ndaluara, qoft harame apo qoft gjëra të cilat Allahu xhallahu wala i ka ndalu, do thot me Kur'an, me citat koranor, e kështu me radhë, të gjitha këto, nëse njeriu do thot urohat këtyre gjrave dhe i praktikon, do thot e praktikon Islamin në mënyrën më të mirë, atëherë ky njeriu shumë vështirë ka mundësi do thot ballafaçohet apo të ndikohet nga sihri por edhe nëse këto, një i shkaktohet ndonjë shqetësim apo cytje prej shitanit mallkum, atëherë me lehtësi mund ta evitoj atë dhe të largohet për arsyesë se e, një njeri i cili vazhdimisht lexon Kur'anin, i lexon lutjet e mëngjesit, fal namazin me rregull, atëherë vërtet ai ka krijuar një formë të imunitetit të, me anë të besimit, bindjes së tij që e, most arrit dhe të thotë edhe sulmet me të cilat mund të drejtohet, që të arritë të thotë ti tek alaj apo ti ti parandaloj ato e me me këto veprime të cilat i bën Zoti i dashur dhe më i mirë ne bënda një shkëputje të shkurtër shikojse nderuar që si ndronim ne rikthehemi pas pak me pyetjet e tjera ku asënderuar u rikthyem në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen për të vazhduar me pyjet e të tjera. Pyetja e rradhës hoj thot kështu, hoj nderuar a bën uh, un për me mësu burrin me u fal, i them uh, duat dhe suret me z, uh, un rri mbrapa ndërsa burri është para me. Allahu ju shpëbleft. Po. E, nëse është të thotë fillimi i mësimit e, të, të faljes, kjo ndështë të më varët shumë edhe në moshën e burrit edhe në moshën që ka kjo qift, si të qoftë nëse është në ndërë një rëthandë të thotë caktuar që burri nuk ka munësi tamsojt direkt të thotë nga ledzimi, apo gabon do thot shumë shpejt qoft nga mosha qoft edhe nga pamundësia që të mësoin në formë të rregullt nëse kjo aplikohet do thot në fillim do thot disa namaze derisa ai ta fitoj shprehin dhe kjo nuk bëhet në prezencën e njerëzve të tjerë do thot burrave të tjerë e kështu me radh mendoj që nuk ka gjë gjith, gjë të keqe nëse burri gruaja që, grua ja që ndron mrapë dhe ja kujton burrit në fillim do thot lutje të cilat duhet më i lexu dhe burri do thot i i, i thot ato Vë nëse ndodh kënjë herë 2 herë apo disa namazë derisa të mësohet, mendoj se s'ka të keqë. Mirë po nëse ka mundësi burri para se të futet namazt i lejoj atë edhe të mësoj pak më mirë dhe ka mundësi të mos që të mos përdorë kjo formë do thotë më e mësimit, atëherë ndoshta më e drejtë është që të veprohet në atë mënyrë. Zoti di më së miri. Një pyetje tjetër thotë tash gjynaja me mbet 7 zën para martesës me burr. Kjo pyetje është shumë jo e natyrshme po them mirë po duke pas parasysh rrethana në cilat jetojmë dhe forma se si është bën në një mënyrë do thotë ajo legalizimi tepër ndaj kontakteve në mes të burrave apo femrave dhe meshkujve edhe fatkeqësisht në shoqëri ka shumë njerëz që pretendojnë se kontakti me me meshkujt e huaj apo me femrat e huaja çoftë edhe kontakte intime, or diçka e natyrshme, e kështu me radh fatkesish këto bot kuptime e bëjnë që të kemi edhe këso forma të pyetjeve dhe neve përgjigjja jon do të ishte që në asnjë form, asnjë mashkull dhe një femër nuk ka drejt të kenë të thotë raporte, çofshin, çofshin edhe kontakte si do thotë me drejtin e kuptimin e afrimit Këto e ndaluar e ashtë me pak nëse është në pytje dhe të kontakti fizik intim. Kjo është e ndaluar në gjdo form dhe nuk lejohet, për arsujë se kjo konsiderohet dhe të form e amoralitetit në islam, gjëtë të së sënë Allahu Gjallavala e ka ndalu në form decidive në shumë citate kuranore, ma djenë në disa ajete Allahu Gjallavala thëtë, vëla të krabu zina, mos ju afroni dhe të të zinas amoralitetit, qi është për qëllim do thot afrim në kuptimin që as mos mos veproni ndonjë veprim e cila mund të shpiej në të ardhmen do thot në në atë veprim të ndalimit do thot ka ard në formë decisive jo në kuptimin mos e praktkani por mos ju afroni do thot as as atyre vendeve ku bëhet ai ai veprim apo situatave rrethanave e kështu me radh edhe kjo na jep me kuptueshje në formë në formë decisive është ndaluar çdo formë kontaktit ndarmet mashkullit edhe femrës përderisa ata nuk kanë kurorzim do thotë ligjoj. Çështja e pyetjes a mendoni se është thyr ajo taboja e fejesës, pra nuk ka dallim tashmë me martesën? Ë nuk nuk e kam parasysh, është përsellim kur një grua edhe një një femër edhe një mashkull e kanë bërë do thotë fejesën, mirë po nuk e kanë bërë martesën. Sepse këtu thotë para martesës me burrin e saj, pra nëse është përsellim do thotë fejesa, atëherë themi se në nga vështrimi islam apo në terminologjin islame fejesa në nënkupton do thotë një form të premtimi që e jep familja e gruas familjas e burrit apo burrit të arshëm apo mashkullit të arshëm që kjo vajz do të martohet me filan e, djalin kjo është kuptimin e, terminologjik e, do me thënja fejesës dhe Kjo në kuptimin islam në asë një formë nuk është martes. Dhe ajo fjal e cila përhapët të kënjërë që filane e ka feju, do thotë filanën, në rënd të parë nuk është martes. Martesa duhet të ploconë në disa kushte, ato kushte jenë, do thotë, fillimish, do thotë, prezenca dëshmitarve, pastaj, do thotë, pajtimi në formë decidive i velisë, do thotë, apo përgjë, për pjesitë të vajzës se në formë do thotë zyrtare ja bën për hajër apo ja jap filan vajzën e e ti do thotë për për për gru do thotë filan djalit pastaj në atë prezantim do thotë shënohet edhe edhe caktohet mehri dhe, ajo dhurata e cila tësin ja dhuron do thot burri gruas do thot si shenj do thot afrimit kurrëzimit pastaj ajo evidentohet e kështu me radh të gjitha këto do duhet do thot që të bëheshin në një ceremonie e cila e te kalon ceremonin ashtu siç bëhet tek ne fejesa prandaj çta kufizojm do thot martesën vetëm me fejes un nuk mendoj se kjo është e rregullt për arsyes se tek nën popullat dihet shumë qartë se fejesa me të cilën njerëzit do thot ja bojnë për hajër E, filan djali, do thot fejesën, asë njeri nuk e kupton martes, për arësujë se kupton se martesa vjen më vonë, qoft me darësëm, apo pa darësëm, mirë po me një akt i cili, do thot, e, është jashtë, do thot, e, formës e cila bëhe, do thot, në fejesëa. Pra ndaj, une i, i qëndraj asaj, që e, të bëhet në formë të drejt për drejt në darja nërmjet në mes të fejeses edhe në mes të aktit të kurorzimit e cila bëhet në formë mëzurtar dhe, pak, dhe më, më drejt për më drejt, drejt për drejt, drejt, drejt, drejt, drejt këtu në përgjigje a bëhet gjina nëse a, ndodhë shtazënje gjatë fejeses apo jo? E, bëhet gjina për arsujës se e, në formë të qartë neve duhet të kemë për arsujësht se kur përgjegjësi i vajzës ja bënd për hajrë, djalit arshëm vajzën dhe i thotun do po ta dha ose vajzën time do thot po ta fejoj do thot pe fejoj do thot me djalin ton atëra ai përgjeci vajzën asnjë formë nuk kupton se e ka martu po kupton do thot se martesa vjen më ma vonë e tash djalë dhe vajza të bëjnë do thot kontakt intim me atë pëlqim të sin e ka vën bur përgjeci i vajzës i cili për pëlcim nuk nën kupton martesë, po nën kupton fejes, unë mendoj se kjo është do thot një fthyrye e një marrveshje të së ka bërë do thot përgjësi i vajzës me familjen e djalit, e cila duhet respektohet deri në momentin që të realizohet do thot martesa zyrtare, nëse të kiti çifti zot e të mësmiri. Kalojmë tek një çështje tjetër. Tha Assalamu alaikum, hujë ndëruor, kam një pyetje. Së bashku me në nënën tim e jemi të vetëm që falim namaz në shtëpi dhe un vazhdimisht po për bëj përfjeje që ta inkurajoj edhe babain tim të falet. Alhamdulillah jumaat ka filluar të fal ë me të dal nga Ramazani, por pesë ko namaz jo. Vazhdimisht po i flas për ëmbëlsinë që sjell namazi, por s'po më dëgjon herë pas herë po i flas edhe për dënimin në ahiret që e kanë ata që sfalin namaz por e kot. Pyetja ime është cila është mënyra më e mirë të shpërndaj davet me prindin tim, apo të vazhdoj në këtë mënyrë që e përmenda më heret. Lusë Allahën e madhruar që të hazbus zemrët qdo njërijo që nuk është në ullë të drejtë. Edhe unë, Lusë Allahën e madhruar shumë që Zoti plëtëfuqishëm dhe thotë me hazbut ja zemrën, posa që e këti prindi, Kurse kshila ime për këtë vajzë është që ju të vazhdoni thot, në këtë form thot, të qasjes dhe të kshilimit të prindit, pra arësujë se edhe pëse ndoshtan nga njëherë në dinin një loj mërzije apo një loj stagnimi pëse dhe dhe dhe dhe baba ju e ndë nuk ka fillu me falin namazit, ju përshinë dhe thot, se ka falur, ka fillu, dhe thot, gjumat, dhe ne dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe që fillojnë me u falë, ërë të thotë me fillimin e faljes e namazit gjumas. Edhe pas një kohë, kur të fillon një riu, dhe thotë ta falë namazin gjumas edhe të prezentanë në për, për ndejat, apo në për takimet ku prezentanë imami mbon hytë bënd, pasaj a i dëgjënë diçkanë nga fjalët e Zotit madhërishëm, pasaj shëqrojnë me disa njerëzë që ndoshta ma heret nuk ka pas rasin të njështë, të takohet me ta edhe me kalimin e kohës pas ta i filon të afalë në një vakte dhe besoj, shpresoj që së shpeti do të filoj edhe të afalë namazin me regullë. Prandaj, unë ju kshiloj që mos të hesnë i dorë nga kjo form forme qasjes, të mundoni vazhdimisht të kshiloni, po gjithës e si mundoni që nëse është prindin nga ata njerës dhe se të ledzojnë dhe ka, do thot, mundësit lezimit, atër mundoni të gjeni ndo një liber që vet a i vetë ta lezoj për vlerën në rënsin e namazit. E, jo, vazhdimisht tjetë, do thot, i vetëmi informacion, a i është farë ju i jepni, po të marë informasione edhe nga njëra tjera si kurse qofë lezimi, apo qofë tja dërgoni ndo një link që a i do të lezoj, do thot, në internet, apo qofë në një formë tjetër që ju të mundësoni ati të shoqrot me disa që jon në shtatë afër tuaj apo ka shoqëri ajmeta që ata ti flasin aty dhe me kalimin e kohës ai do të ndikohet nga ta dhe do të fillojë do thotë edhe ta fal namazin me rregull. Ë mendoj që kjo është do thotë baba juaj është në në një rrugë të hajrit. Ë pasi që ka fillu do thotë më falnia disa kohëve të namazit, kështu që me kalimin e kohës inshallah do t t, do të përmirësohet edhe do të fillojë ti fal të gjitha kohët me rregull. Zoti e dimë spirë. Lezemi dhe pyytin e fundit përson të minë mërëma, deshët të bëjë një pyytin, nuk kam gjumë tërnatën dhe më del një hi e zezë, kam shumë frikë dhe nuk më zë gjumi. Ky problem është njën nga problemet e atyre njerëzve të së të balafashon me cytje të sheitanët, të sheitanit të së të tentojnë në forma dhe mnyrat në ndryshme që t'i fusin frikën dhe drojnë njerëzve qofë në gjumë apo në mnyrat tjera, eh eh va që mund të jetë edhe çytje për shëtanin, mund të jetë do thotë edhe edhe në një ngjën do thotë e e, e msyshit e kështu me radhë. Prandaj un ju kisha këshilluar që para xhumit, para se të flini, eh pasi jeta keni fal namazën e e yacid edhe e vitrit në përgjofsi, të bënin në xhum duke pasur abdes. Pastaj para se me fjet, do thotë ulni do thotë në shtratin e xhumit, të ngritni duart lart dhe të lexoni surën Qul uh, huwallahu ahad, Qul a'udhu birabil falaq, Qul a'udhu birabbin nas nga 3 3 herë dhe secin herë do të thotë ti fryni do të thotë duarve nga 3 herë, pastaj do të thotë ta përshkruani apo ta përfshini të trupin as sa keni mundësi do të thotë me kët me me duart e juaja përpara dhe mrapa do të thotë në shpinë e kështu me radh, as sa keni mundësi ta përshkruani dhe këtë ta aprik aplikoni do të tre herë, do të atë olën në shtrat, ti lexoni këto, pastaj ta lexon edhe te spidovën dhe të bini me fjet, shpresoj që pas këtyre veprimeve Allah xha la wala do t'ju mbroj për shkak se kjo ka qenë në forma dhe mënyra se si pejgamberi sa sallallahu alajhi ve sellem binte në Xhum gjatë natës zot e di më së miri. Edhe sonte hoq kishin pyetje të ndryshme dhe përgjigje sigurisht të ndryshme, andaj ju falenderoj çeshit me ne sonte. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Gua se një eror këtu është fundi i emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen. Na shkruani sërish, do të takojmë javën që vjen. Ratër es salam aleikum. <të>